السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الكريم الذي جعل العقيده الإسلامية اساسا لفكرته وجعل الاحكام الإسلامية مقياسا لاعماله ومصدر لاحكامه waala alihi wa ashabe alladheena saru fi lustati hadha ad sayran hafeethan wa mada ni kama alivotangulia mwenyekiti kualiba na ushuru pamoja na kodi Ndiyo sababu msingi za umaskini katika dunia tunayoishi leo hii Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu nnisa aya yami ya moja, moja asema wa akhdhihimu riba wa qad anhu Bilbatil, wa aklihim nasi nas wa aatadna lil kafirin minhum adaban alima nakuchukua kwao riba ku kupokea kwao riba na walikatazwa pili wakakatazwa nakula mali za watu bil kwa njia za uovu Allah kamalizia wa aatadna lil kafirin minhum adhaban alima tumewaandalia makafiri adhabu inayoumuza aya hii ni suluhisho la uislamu la uchumi ili uchumi wa umma uimarike na kuimarika huku si kibiashara tu bali kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ni watu watupilie mbali riba riba inapozungumzwa leo hii katika mfumo ambao una miaka 200 tokea uanzishwe wana uchumi wa wame, kimagharibi wamekubali kwamba uchumi wa kibepari hivi sasa uko ICU Ukochumba mahututi sababu wanayotaja wanasema ni kwa sababu ya riba za mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya uislamu riba ilikuweko. watu kikopeshana na time ikawa ndio ukichelewesha kulipa mkopo pesa juu lakini leo riba kwa mfumo wa kirasimali imejengwa into a civilized manner majumba marefu majina mazuri mazuri equity bank kwa benki za hapa kwetu KCB CBA Barclays Bank wa ulimwengu Bank HSBC Holdings and Company ambayo faida yake ya riba ya kisiwa kuanzia mwakaja, kutoka mwaka jana ishafikia trillion dola za marekani 2.57 Hu ni Na waizi ambao Leo hii wanakaa kwenye viyoyozi air conditioner. Wakosmat, waendesha magari makubwa, waibia watu. Vipi riba usababisha maskini? Kwa hili la kuibia watu ni mmoja ya sababu kubwa ya kusema kwamba riba Yaibia watu na watu wakiibiwa huwa hupunguziwa mali zao na chumo zao maskini hudhihiri jingine la kudhibitisha kwamba riba huusababisha umaskini mwaka moja, moja marekani ikiongozwa na richard nixon policy resolution ya kuondosha golden ama gold standard kama backing system ya pesa pesa zilikuwa zinabacking zina thamani inayolinganishwa na dhahabu na fedha lakini mwaka huu moja rasmi ulimwengu ukawa unaingizwa katika ile nidhamu inayoitwa fiat mani fiat ni tamko la kilatini linalomaanisha let besok wacha mambo yawe yalivyo Mwaka huu wa moja riba ikavishwa vazi la benki Maka hu moja. Kukatolewa mamlaka ya, kutunga, ya kutengeza pesa. Taban ikawa wanaotengeneza pesa ni watu maalum. Kwanza. Kisha watu hawa wanazipump hizo pesa kwa mabenki Umasikini ukazuka na ukaendelezwa hapa kwa sababu wale wenye mamlaka ya kutengeneza pesa mifuko yao ilijaa kwanza pesa kisha wapili wanaopewa pesa na serikali ni benki pesa hujaa benki hawa watu huenda sokoni kwa haraka na kujua ni bidhaa gani ambayo ni muhimu wao huzichukua hizi bidhaa na kuzinunua kwa bei rahisi. Pesa haijafika kwa raia wa kawaida. Pesa bado inazunguka kwa serikali na benki. Bidhaa hupandishwa na huduma hupandishwa. Zikipandishwa zile bidhaa na huduma, raia huhitaji kupata zile bidhaa na huduma lakini pesa hawana. Inabidi walivyojengwa inabidi waende bank kukopeshwa wakikopeshwa wanaambiwa wakatengeneze pesa kwa pesa una madeni bidhaa umeingia sokoni kwa ghali kwa hivyo huna uwezo wa kununua wanakwambia option nenda bank kwa hivyo bank ikawa inatumika kama chombo cha kuendeleza matajiri wawe matajiri na maskini wawe nani maskini kwa sababu siku zote utakuwa na madeni hasa katika cash service economy leo leo wanaotembea maga, na magari waulizeni watakwambia gari ni mkopo bali asilimia ya magari yanayotembea ya Kenya labda utapata ni asilimia kumi tu mtu amenunua cash Atoke da kwa muindi leo kununua gari. Atakwambia hakuna tajiri anayenunua gari nini? Cash. Sasa si hoja katika Uislamu waweza kukopeshwa, lakini ni unakopeshwa gari kwa kulipa tena ulipe kwa pesa ya ziada. Hiyo ni riba. Hii ni sababu ya pili ya riba kusababisha umaskini. Sababu ya tatu ama jinsi ya tatu ya riba kusababisha umaskini. Biashara hudhibitiwa na walaji riba. Biashara hii hudhibitiwa vipi? Wataka kufanya biashara ya mauzo ya magari. Kuna cash money, kuna pesa. Kwa sababu serikali imekandamiza, benki imekandamiza. Wewe ni mtu wa madeni, Wataka biashara. Wataka biashara ya, ya nyumba, kuna pesa. Wao kupitia riba wao huangalia business trends za ulimwengu Wakijua kwamba watu hawana pesa na wanataka biashara ifanyike wanayotaka wao, wao huja na kitu ama policy wanaosema kwamba si tutapunguza kiwango cha riba Tutapunguza nini? ERET ya riba ili iwe ni incentive ni motisha wa watu kuchukua nini mikopo kwa wingi watu huenda kuchukua nini mikopo benki kwa hoja kwamba benki zimepunguza nini kiwango cha riba watu huweza ku pewa pesa lakini wanalipwa kwa riba lakini kwa upande wa pili waraslimali kupitia riba na nimesema kwamba udhibiti soko wao huja wakaangalia je ni biashara gani hivi sasa inaenda sana na sisi hatupati mapato wakisema wakiona kwamba ni biashara ya nyumba Wanakazia watu wanapandisha kiwango cha riba ukipandisha kiwango cha riba na maana watu kuchukua mikopo si rahisi kinyume cha hali ya kwanza hali ya kwanza ukipunguza riba watu kuchukua nini mikopo kwa wingi. Sasa hapa wanapoona kwamba a kudhibiti biashara wao huweza kupunguza ile kasi ya biashara kwa kukopesha watu kwa kuweka viwango vikubwa vya riba ili iwe ni vigumu watu kupata nini kupata mikopo. Na haya yamefanyika katika ulimwengu. Lakini hali hii yote yazunguka kwenye ukafiri. riba kimaumbile kiji huzidi lakini in reality riba hupunguza unapodhibiti biashara ina maana unafisha ile morali ya watu kufanya biashara watu kama wafanye biashara umeleta umaskini ndo maana leo utakuta jamii nyingi ya Kiislamu yaonekaniwa nini ni maskini kwa sababu asili hawaislamu wana ya islamia wana vitambulisho vya kiislamu wao wana na haramu ataka mkopo lakini anajua la nitanyolewa mimi ndio ukakuta muislamu anauza samaki afadhala bakie pale pale hapandi lakini kwa wasokuwa na vipimo kama hivyo utakuta mara wapanda kihakika riba hata kama mtu wajiona kwamba Inapanda lakini mwisho wa mambo atakuwa sifur tusi sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya al-Imam Ahmad katika musnad yake kutoka Abdullah ibn Mas'ud asema sallallahu riba wa in kathura, fa inna aqibatahu tasiru ila kulla riba <coughs> hata ikiwa kubwa kiasi gani mapesa umeyapata lakini uelewe mwisho wake itakupelekea kufilisika mwaka wa 2008 na wa magharibi wakapata pata kile kinachoitwa global economic crunch Azmatu al-iqtisadiy al-kubra mwaka huu benki kuu ya marekani ikiwemo benki nyingine kama Lehman Brothers hii ilifilisika mwaka huu na nane baada ya corporate takriban kwa miaka 160 na stini na benki hii inatajwa moja katika sababu ya ku, ku limwengo kupatwa na hiki msukosuko wa kiuchumi duniani ni kufilisika kwa benki hii. Kwa nini? Swala la nyumba Marekani kumiliki ilikuwa ni kazi ngumu. Mabwenye wakasema, "Tuwataka kujenga nyumba. Tuwajenge watu." Lakini utajengewa vipi? Ni uingie benki ukakope. Rate ya riba ikateremshwa wa Marekani wengi wakakopesha mpaka bank ikapatwa na kitu kinaitwa credit crisis Uwezo wake wa kukopesha ikawa hauna tena kwa sababu watu walikopa Mchezo ukabadilika kulipa ikawa ni matanga Wengi wakashindwa kulipa kwa sababu ya mikopo waliyochukua wakashindwa kulipa ile thamani ikawa benki ya Marekani kwa mara ya pili inafilisika mpaka bunge la congress kama mwafuatilia habari likajadili swala la bailout kwamba moja yani huu ni mkakati kwamba serikali sasa ipump pesa benki tena ili iuhiishe lakini haikuwezekana liman brothers leo hakuna tena katika ulimwengu wa financial markets hakuna tena liman brothers walisambaratika mwaka wa 12 na gapi? Na nane riba ni moja katika sababu kubwa zinazosababisha umaskini ayuha alikhwa mada ni riba kama sababu ya kusababisha umaskini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefafanua mlaji riba kwa aya ambayo mwaifahamu, mimi nawakumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Alladhina yaakuluna riba wale ambao wanakula riba Kortobi asema ta'biri iliyokuja hapa ya alaklu, lakini na maana ya al-akhdh lian al yuradu bihi al -aklu. wale wanaokula nini riba wale si wanaolipa a a wanaolipa zao lakini wale wanaokaa kwenye ma, majumba makubwa kisha utegemea pesa iwazalishie pesa pasina kushirikishwa katika biashara kama tulivyoelezwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatahabtuhu ash-shaytanu al hasimami Ila kama mtu ambaye amefanya nini amezugwa yosusuwa hana msimamo Ndiyo chumi za kibepari leo hii zimesambaratikka kwa upande wa pili hakuna mwenye kuamsha fikri ya Kiislamu na nidhamu ya Uislamu ya kiuchumi ambaye atachukua nafasi Ayuhal ikhawa hapa yaja responsibility kwa umma wa Kiislamu kwamba kufeli kwa nidhamu ya kiuchumi ya kirastimali na nidhamu yake ya riba iwe inatia chachu waislamu kusoma Uislamu kama badili ya mfumo ambao utaokoa dunia kutokana na lindi hili la riba na marindikizo haya ya riba Ayuhal ikhawa uislam washaji watu kufanya kazi kula kwa jasho lake. Haitaki watu kuvaa masuti kuibia watu kwa jina la bank, kwa jina la riba. al bukhari kutoka Tarikh ya al-Miqdam, aninabi sallallahu alayhi amepokea kutoka kwa al kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi asema ma akala ahadun tuaman. Haja kulapo mtu chakula khayran min an yakula min amali yadi haja kulapo chakula mmoja wenu kizuri Ispokuwa kile chakula kilichokamana na chumo la mkono wake la kazi zake na kukopesha shilingi 1500 wafanya biashara ya samaki waregesha zile zile hamsini kwa riba na kupa mimi 50 waregesha hamsini na ngapi na 5 au na 60 riba ni kufanya ile pesa na time yani kuifanya pesa ni commodity na unaifunga na wakati mimi nafaidika hapa nakopa 150 kisha nakwambia ukinirejeshea usindegesha 150 rejejeshea alfupi ngapi 160 kwa sababu ya wakati kwa sababu ni deni kwa hivyo hiyo ni riba uislamu washajiisha watu wakopeshane basi na riba ndio ikaharamishwa swala la riba na sadfa kuma na sadfa kwamba biashara na riba zikachanganywa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kwa sababu moja katika fakta ya biashara watu kuinuka ni ndio maana katika Uislamu ikaelezwa kwamba kila mwenye kukopesha mtu kisha akamsamehe deni lake pia amefanya sadaka kwa kwa hali hii hata benki katika khilafa ya Kiislamu hazitotumika katika kukandamiza watu zitatumika katika kutoa mikopo ambayo haina riba na kuchajisha umma kufanya biashara ili umma uweze kuinuka ama suala la ushuru nikimalizia hutuba yangu au bayani yangu jinsi ushuru na kodi unavyosababisha umaskini ndugu zangu nani asiyejua katika jengo kwamba chumi za serikali zetu zilizopo leo hii bajeti zake bajeti zao wao husoma bajeti za kila mwaka bajeti zao kwa asilimia tisini ya yale mapato ni kupitia kufyonza mali za watu kwa jina zuri tax tena tax ina Majina mazuri mazuri. Kuna VAT. Value Added Tax. Kuongeza ushuru katika bidhaa. Kuna kuongeza ushuru katika mshahara wako. Kutozwa ushuru. Kuna ushuru wa kufanyabiashara Zote hizi eti zachangia bajeti ya serikali. Lakini angalieni uizi. Bajeti nyingi za serikali za Kiribati utakuta sabini ya bajeti hizi hufandi matajiri, hufandi wanasiasa. Kwa hapa Kenya, bajeti yetu thuluthi moja ya bajeti ya Kenya hupotea kwa ufisadi. Kwa hivyo waibiwa, waibiwa. Yaani ni kuibiwa juu ya kuibiwa. Lakini Kenya Revenue Authority wanakuambia lipa ushuru ujenge nchi. Lipa ushuru fanyeni ujenge nchi. Wale wanaokwepa ushuru katika hii system wanaokwepa kulipa ushuru ambao ni wao wanasiasa hakuna hatua inayochukuliwa. Lakini wale walipa ushuru wa kawaida ole wako we ni mtu wa kawaida hawakujui wala hautaki kujua wewe ni nani Hivi karibuni nadhani mulisikia kisa cha Cristiano Ronaldo. E, apigwe faini, apepigwa faini ya takriban euro ngapi? Lukta nane milioni. Wa ila aangizwe jela kwa miaka mitatu. Kwa sababu gani Ronaldo amfanya? Hakulipa ushuru. Na serikali ya Spain imefanya haya lakini Viongozi Spain hawalipi ushuru na hakuna hatua inayochukuliwa Ulipaji ushuru ni wizi na huendeleza maskini Kwa mfanyibiashara mwenye kampuni ya kuzalisha maziwa anapoongezewa ushuru na serikali anapotozwa ushuru yeye anayehulipiza kwa wafanyabiashara ndogo ndogo wale retailers wanaochukua kisha huyu retailer nae ama hu kwanza atalipiza kwa nani kwa retailer kwa retailer atalipiza kwa nani kwa mimi na wewe jiulize wewe walipiza kwa nani Wajilipiza kwa kujibana kwa hivyo na maana iko kinywa chai ya maziwa sasa inabidi maziwa ni magumu uwezi kuyapata unywa chai rangi huo ni kwa sababu mimi nililipiza serikali iki, iki, iki, iki ushuru Mombasa Mills Mombasa mimi nao zao unapunguza yani, hutoza ushuru kwa nani? Kwa wafanyabiashara, wale wafanyabiashara nao hulipa ushuru kwa nani? Kwetu sisi. Ndio nasema ndugu zangu umaskini katika hii system. Hata usiangalie figures ni watu wangapi, wanasema hivi sasa tumefika labda bilioni saba watu bilioni lakini utakuta thuluthi ya bilioni hizi saba wanaishi katika umaskini. Utashangaa ayuha alikhwa kuna watu wana pesa kama huyu mwenyekiti wa kampuni kubwa ya vitabu Amazon Huyu bwana katika akaunti yake ina 120, uh, 120 trillion dola za marekani katika akaunti yake Wanasema wana uchumi kwamba hii bajeti yake huyu bwana asilimia moja tu ya pesa hizi ni sawa na bajeti nzima ya huduma za afya ya Uksia Ethiopia Ayuhal ikhwa ha mambo iwe kodi ya kutoza watu bidhaa zao huu ni wizi Uislamu pekee Ndiyo utasuluhisha mambo haya Ntubi sallallahu alayhi wasallam kama alivyoeleza alimamu Ahmad na ad na Abu Ubaid umepokea hadithi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema la yadkhulu aljanna hatuingia peponi nani sahibu muksin au maksin yoyote mtoza ushuru haingii wapi peponi leo kuna kanuni maalum kuna act maalum ya kutoza watu ushuru katika katiba zote za kirasimi kuna chapter maalumu ya ati wanazungumzia kuhusu revenues yani mapato ya serikali. Mmoja katika mapato ya serikali haya ni ushuru. Na ndio maana mwenye kitabu kimoja akasema ushuru katika ubepari ni uovu usioepukika. It's a necessary evil. Ni uovu usioepukika. Kwa hivyo wamekiri kwamba kwa ni uovu kwa lakini unasema haiwezekani bwana hatuwezi kuishi pas na nini na ushuru. Ayuhana ikhawa uislamu katika swala la ushuru una vigezo vyake ushuru hautozwi ila kwa hali ya dharura Ima mfuko wa baitul mal hautoshi kugaramia baadhi ya mahitaji msingi ambayo ni dola kusimamia umma wake mfano kuna swala utengezaji silaha kuna jihadi imesimama lakini silaha zetu ni haba Hatuna zana nzuri tutaanza kwanza kuambia Waislamu wachange lakini wamechanga Waislamu na haitoshi pesa hapa ndipo khalifa amepewa jukumu la kutoza ushuru kwa matajiri si kwa maskini Kinyume na uraslimali uraslimali ushuru ati unajenga nchi mabarabara yako hayo kiulizwa bwana vipi mabarabara ushuru wenu bali kushangaza zaidi ni kwamba ushuru walipia madeni ya serikali Ayooa ikhawa serikali za ulimwengu watatu ikiwemo Kenya hutosikia zikiwa ulimwengu wa kwanza kwa sababu mwaka 1940 na 40 katika mji wa Britain Woods kukafanywa mkutano maalumu ukitwa Britain Woods Conference mkutano huu ndio sababu ya kuambiwa Kenya mpaka wa leo ni thadward ni nchi inayopokea madeni siku zote yani wakafanya mkutano huo kwamba kuna zile nchi zikopeshwe na nchi siku zote fanye nini zipokee madeni wao wakapanga kuanzia siku hizo mpaka wa leo ndio mpaka wa leo utakuta deni la Kenya lazidi deni la Kenya sasa hivi yanafikia 6 trillion hatujui itakokuja hiyo serikali ya hanchek ama sika ya ruto ama ni nani shauri yao lakini mwisho ni kwamba deni la Kenya laendelea kuzidi na usiambiwe kwamba ati oh deni hili tuta, tutaendelea kulipa tunalipa sasa si tuliko hai wale tutakowazaa watalipa na vijukuu watalipa Ila filafa isimame filafa ikisimama ayu hadiqwa ya kiuchumi itakuwa nizamu almutamayiz itakuwa na revenue zake permanently wakina ush wakina uh, zaka wakina fi'a na nyinginezo hizi ni permanent ni iradati daula daima ambazo hizi serikali itaweza kujikimu mahitaji yake na kukimu mahitaji ya raia wake na ikitokea custom duty mathalan hiyo pia itakuwa ni hala isithnaia ikiwa mathalan katika taifa ambalo limefanya mkataba na, serekali, ya, na vita serikali ya Kiislamu na wale watu wanaingiza yani bidhaa zetu tukispeleka kule wanazitoza ushuru na sisi tutatozwa nini ushuru kwa kadri wanavyotozwa nini ushuru lakini katika hali ya kawaida hakuna utozwaji ushuru katika sharia ya Kiislamu tuamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nguvu ya kufanya dawa inaolenga mageuzi msingi ambayo umma wa Kiislamu utajikomboa kutoka kwenye minyororo hii ya riba, minyororo ya ushuru na minyororo ya kila aina ya fedheha katika mfumo wa kibepari ambao umejengwa juu ya kunyonya watu na kuendeleza umaskini kwa watu ili matajiri wawe wachache na wazidi kuwa wachache na wazidi kuwa na pesa Tukuingie katika Uislamu ambao utafikisha katika lengo la kuutabikisha kiulimu yangu kiutabiku katika midano al na hapa ndipo radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akula kauli hatha astaghfirullah li walakum innahu kana ghaffar